Zsó Pessy, Levitsky Vinni az együgyünk. Egy nyitott Ford Buik száguld az országuton, két fiatallal a fedélzetén, akik kirándulni mennek. Magyar hangok. Velencei István, Kis Erika, Borzoltán, Csonka András, Bálint, Báli, Pataki Imre, Kassai Írona, Horosz István, Beregi Péter. Magyar szöveg Patarica Eszter, Hangmérnök Kardos Péter, Gyártásvezető Szent Iváni Csilla, szinkron rendező, Dezsőfi A Szinkront a Mafilma Audio KFG készített Alabamába érkezett, vezessen óvatosan. Az út mellett különböző feliratú táblák vannak. Porfészek eladók. Ingyen lót Lenyét kereste rendjéd odá? Pinki veste, Rendezte Jonathan Lane. Egy országúti benzinkútnál megállnak, és a fűszerboltban élelmiszert vásárolnak. Ez itt 37-szerbe kerül. Van itt 32-ért is. Ez 31. Te nyertél. Csupa névtelen doboz. Ez a különös ismertetőjelük. Azt a márkát sosem láttam, még vegyük ezt, talán megérni. Egy üres névért akarsz fizetni? Tonhal, vegyünk tonhalat. Ö, könyörgök, csak azt mert rendben. Pedig fehérje ducs, és hasznos. A babban is van fehérje. De attól kell. Nyitott tetejű a kocsi. Magamnak veszek egyet. Egy burrító meg egy nagy üdítő. 27 dollár és 67 cent. Nem töltött tele? 21 67. Kíványság... Willy egy konzervet veszelű a zsebéből. Jasszusom! Nézd, elfelejtettem kifizetni. Lebukhattál volna, és ha meglátott valaki? Na? Itt középkori törvények vannak. Tudod mennyi a kivégzés alsó korhatár alabamában? 16 év. 10, Egy zsarú Nincs miért félnünk, igaz, igaz? Sosem lehet tudni. Nincs miniszgulni, még nincs miniszgulni, úgyhogy kérlek, nyugi. Még mindig követ? Még. Arra a téledben. Fégye csíg a vérje mögöttünk egy fakabát. És? Na bú, nincs semmi vész. Ajaj. Mi az? Nagyon villog. Csehzd meg, meg az istenit. Mi a frászt csináljuk most? De valószínűleg nincs nagy gáz, talán csak kiment a féklámbánk. Óvadék, ha nincs pénzünk. Te óvadékra te megvesztél, nem csináltunk semmit, lazítsör. Szép leállítanak minket a boltban, de nem Ezzel vége. Nem, nem, nem, fel! nem, nem, fel! nem, fel! nem, fel! nem, most pedig kezeket a tarkóra, és kiszállás a kocsiból! Szálljanak ki a kocsiból! Gyerünk. A fiúkat beviszik a rendőrségre, ahol egy tanú több ember közül választja ki őket. Igen, igen, egész biztos vagyok benne, a hármos és az ötös. a felhajtást csinálnak egy tonhal Csert Közben a rendőrség helyszínen a fűszerboltban, ahol a tulajdonost lelőve találták meg. Ége! mhm. Uh -huh. Ez biztos? Igen, építte a mellettem. Rendben, viszlát. Lehet, hogy vallomást tesznek. Tényleg igaz, hogy valaki lelőtte Jimmy Willis-t? Meghalt. A oh, szentséges Isten Kitettél ilyen szörnyűséget. Az őrszobán. Szervus Fáris vagyok. tudod, miért vagy itt? Igen, tudom. Sajnálom, tényleg hülyeség volt. Tisztában vagy a jogaiddal? Igen. Hajlandó vagy együttműködni? Igen, mindenben állok rendelkezésükre. Bármit aláírok, csak intézzük el, minél egyszerűbben. Helyes. Helyes. Ez nagyon helyes. Hadd jelentsem ki, Stan. Ártatlan az ügyben. Együtt terveltétek ki? Nem. Tudja... Nem előre kitervelt dolog volt, hanem csak úgy megtörtént. Sten megpróbált lebeszélni róla? Nem. Már úgy értem, hogy. Miért olyan nagy gáz van? Bűnpártolás. A bűnpártolás nem csak főbejáróvétségnél számít? De igen, bizony. Igen. Én cinkostárs. Most ugratnak, hát nem is segítettem, és nem én terveltem ki. Megpróbáltad megakadályozni? Nem is tudtam róla, csak később mondta el a kocsiban. Miért nem szálltál ki akkor és hívtad a rendőrséget? <gül> csak a barátom. Egy barát? Aki elég nagy bajba sodort téged. Mi lesz most, Billá? Semmi. Ha csak el nem ítélik. Mert ha igen, akkor... Elég tisztes adagáramot futtatnak rajta keresztül. <gül> a New Yorki Egyetemen barátkoztunk össze, és mindketten ösztöndíjat kaptunk Los Angelesbe. Úgy gondoltuk, hogy a táj meg a szép idő megérődött... És a, a tonhall? El de, de elfeledkeztem a tonhall és aztán szépen lement. Elkapott téged a tonhallal. Így kezdődött az egész. Nem szólt egy ármaszót sem. De észrevette. <gül> Nem tudom. Álljunk meg ennél egy percre. A több járót kifizetted. Hmm. És aztán? Kimentünk a kocsihoz, és kész. Mikor lőtted le? Tessék? Pontosan mikor lőttél le a fűszerest? Ahogy én lelőttem. Igen, mikor lőtted le? mint hogy én. Én, én. Gyerek, egy percre. Épp egy Istenverte vallomás közepén vagyok. Fogalma sincs, hogy mi történt. De, kekeckednek velünk. Te nem hiszel nekik? Nem, lopásért még nem jár villamos szék. Azt hiszed lopást akarnak ránk varrni? Nem, rád a lopást, hanem pedig a lopásba való cinkosságot. Nem, Stan. engem gyilkossággal vádolnak, téged pedig bűnrészességkel. Most élhetnek a telefonálási jogukkal. Cseszd meg, öregem! Utól tudod érni a szüleidet? Hogyan? A csillai konzulátus küldjön mérnököt utánuk a hegyekbe, hogy megkeresse őket! Ne álmodoz! Egy ügyvédet kell még méghozzá egy kurva jót! Ismersz egyáltalán jó ügyvédet? Mm, nem. Felhívom az anyámat. <tír> Halló, mama! Épp Vazúban vagyunk, alabamában, nem megyében. megyében. Őszintén szóval nem túl jól. El ugyanis letartóztattak. Mama, mama, kérlek, mama, mama, először is nem mit tettük, érted? <tos> <tos> <tos> Gyilkosság. Mama, ma, mama, de mama, ez valami tévedés. Biztos hasonlítunk a tettesekre, vagyis? Mondd meg neki, hogy szerintünk palira Szerintünk az egészet csak a nyakunkba akarják varni. Tudod milyen korruptak erre felé? Kész kezet most? Itt őünk a, a kuklux, kuklux, kuklux, még a saját is lefekszenek. Bár amelyik. Figyelj, mama. Kell nekünk egy ügyvéd, és az egy vagyomba fog kerülni. Mennyibe kerül egy ügyvéd? Aki még rendes, is 50-100 ezer dollárba. 50 és 100 ezer közt. Tudom, mama, tudom. Bármilyen ügyvéd megteszi? Azt hiszem. Stan szerint igen. Na, tényleg? Ez két ötlet. Óriási, mit gondolsz vállalja! Mi van? Van egy ügyvéd a családban. Remek, misoda? A bárcsikám Egy álmos kisvárosban élénk feltűnést kelt az ütött-kopott Chevrolet, amiből Vinny Gambini, ügyvéd és barátnője Liza szállnak ki. Vinny vizsgálja a kerekeket, közben Lizára néz. Mi az? Csak kiríz a sorból, mint vakok közt a félszemű. Én? néztél már tükörbe? Azért én jobban közéjük passzolok, mégiscsak cowboy csizmában vagyok. Ó, persze, illesz a képbe. Mm. Fogadni mernék, hogy a kínai kaj a errefelé. Nem látok a kocsin semmi gyanusat. Úgy tűnt megcsúsztak a kerekek, amikor ráfutottunk arra sárfoltra. Nem, más a baj. Rá kéne állnod egy aknára, hogy megnézzék. Mi a gubanc? egy helybeli lép oda hozzájuk. Mi a gond? Semmi, a kocsi megfarodt útközben. Hát, mert sáros az abroncs. Sáros az abroncsa? Aha. Árulja már el, mitől lesz valakinek sáros az De herciáskodjon, ez csak egy fordulat arra, hogy ha kell a kerék belsőjébe, attól szokott kilengeni. Hallottál már ilyet, hogy sáros az abroncs? Nem. Még ő se hallott ilyet, pedig mindent tud a kocsikról. <gül> Tudják, mi elébb-utóbb mindenki beleragad a sárba. <tudják> Bizony, ez egy híresen sáros környék. Híresek a sárról? Na, de milyen a kínai kaja? <tudják> Ezzel a kínai kajával zargadsz mindenkit. Nem látod, hogy egy kínai étterem sincs a környéken? Muszáj dobraverni, hogy turist ha vagy. Na gyere. Ó, és te mi vagy, egy elcseszett világutazó? A fiúkat közben beszállítják egy közeli börtönbe. Fegyencek, fegyverrel tilos bemenni. Mi börtönünket ma reggel bezárták, ezért kerülnek most minnyáján ebben a javítóintézetben. Kaput kinyitni! Megyerek tovább! Megszeppenbe néznek körül a zárkában. Tudod mi a szokás ilyen helyeken? Igen, tudom mi a szokás az ilyen helyeken. És persze mindig van egy behemót, akivel senki nem akar kavarni. Ő majd megvéd, ha a szextrap leszel, és azt teszed, amit kér. Nincs itt más kettőnkön kívül. És azok a csak? Mi lesz, ha betesznek hozzánk még valakit? Stan? Fogd be! Kérlek. Néhány órával később. Itt vannak. Hoztam maguknak valakit. Vinni jelenik meg a cella ajtajában. Biztos te vagy, te szavasz. Miért hozták be ide? Most érkeztem. Kérdeztem, hol vannak az új isráciok, erre ide kísértek. Ez még alszik, mi? Aranyos kölök. Figyelj, legjobb lesz, ha veled kezd, de addig ő hat Nézze, nekem ez a dolog nem megy. Tudod mit, nem csodálom. A helyetben én is minél gyorsabban és a lehető legkevesebb fájdalommal túl akarnék esni ezen az egészen. Úgyhogy javaslom, próbáljuk szimpla beki alapon lezavarni ezt az ügyet. Mi a baj? Nyugi, nyugi, nyugi, nyugi. Tudod, nem ártana, ha együtt töltenénk pár percet. Azért, hogy összemelegedjünk mielőtt még, tudod, rátérnék a tártra. Mi ütöd beléd? Én nem vagyok rákapható. De értem én, de van mégis más választásod? Más választásod? Igen. Magához képest? Nem, nem tudom. Az öngyilkossága, a halál. A halkas ide, vagy én vagyok, de mindenképpen rákefél szöregem. <gül> hát Neher vagy, lehallod ne, hallod? Ne ész, gúj, majd én segítek. Na, kösz. Már megbocsáss, de egy hangyányi kis hálát nyugodtan mutathatnál. Még hálás is legyek érte? Igen, végül is a te van szó. Szerintem hálásnak kéne lenned. Térden állva kellene csúszkálod előttem. De nem tudtam, hogy ekkora megtiszteltetés, ha meglátogat. Hé, hey, vedd észre, hogy szívességet teszek, még hozzá bagó szarházi. Rendesen el van telve magától, hallja-e? Mi a fasz van veled, kispofám! Nem azért jöttem ide, hogy lacafacázatok velem? Ne ne, ne, ne, ne. Én nem lacafacázok. Én nem csinálok semmit. Végeztünk. Boldogul egyedül. Csak csipkerózsikát vállalom. Hey, a le rólam! Hé, hey, Vini! Vini, no, hát. Vini? vagy te? egy ilyen perc! Ő Vini? Nem tudom, hol kezdjem. Volt már másik gyilkossági ügye is? Nem, ez az első. Az első? Igen. És milyen esetei voltak? Súlyos testi sértés, fegyveres rablás, mi? Nem. Hát biztos nagy autólopásokra, meg narkósokra utaztál. Igaz, Vin? <gül> Nem. Semmi ilyesmi. Miféle jó gyakorlatot folytat? Eddig csak személyis érülésekkel járult. Szóval, testisértéses perekben képviselt a védelmet? Őszintén szólva, ez lesz az első fellépésem peres ügyben. Még sosem kellett megjelennem a bíróság. Előtt. Lekopogom. Még nem járt a bíróságon? Mióta van braxisa? Majdnem 6 éve. De. Már hat éve, hogy végeztél a jogi karom, mit csináltál azóta? Készültem a szakvizsgámra. 6 évig? Uh -huh. Elég sokat tanulhatott. De bevallom nektek őszintén azt, hogy az első vizsgámon elhasadtam. semmi vész, hiszen a másodikon átment, Sajnos nem. A hármas száma nyerő? Nem. Nekem már csak a hatos a szerencsés számom. Hatot ment át. Vinny lezserül öltözve és viselkedve látogatást tesz a konzervatív bírónál, aki a fiúk tárgyalását fogja vezetni. <hogy> mm. <hogy> mm. Milyen lazas tílusban adj elő. <hogy> Csak úgy pihengette. Az akkor meg a nyakkendő lemaradt. Na, ezer bocs. Nos, mi meglehetősen ritkán fogadunk el más államokból való ügyvédet. Feltennék néhány kérdést. Nem bánom, kivel a Hol végzett? A Brooklyni Jogi Egyetemen. Az egy elismert jogi iskola? Mm. Oh, igen. Mi ott a praktizál? Oh, mondjuk, hogy hat. Hogy hat hiány 20 éve. Gyilkossági ügyek? Brr, számtalan elég sok. Ingat. Milyen eredményel? Mm. Nyertem és vesztettem, is. És... Mm. Ebben a szobában nem szokás egyként felelgetni. Mm. Tiszta Tisztasor, no, lássuk csak. A legutóbb átmeneti elmezavarra való hivatkozással felmentettem egy baltásgyilkost. Kíváncsi a részletekre? Nem. Ezen kívül? Mm. Hallott már valaha a szemfiáról? Egy gyilkos, akinek egy kutya volt a felbújtója? Igen, na az maga védte az illető. Hát nem egészen. Én az első fickót védtem, akit elkaptak. Őt aztán ártatlannak találták, és szabadon engedték, és utána kapták el az igazit. De Bicsőn megyében nincsenek többszörös gyilkosok. De tagadhatatlan, hogy az igazságszolgáltatás rendszere itt is ugyanolyan fejlett, mint bárhol az országban. Bizonyosan. New Yorkból érkezvén könnyen az a benyomása támadhat, hogy mi itt némiképp hanyagabbak vagyunk, de téved, ez nem igaz. Helyes. Mihez tartás véget közlem? Amint a tárgyalásra kerül a sor, nem leszek ilyen türelmes. Az én tárgyaló termemben jobb, ha ismeri a törvény minden betűjét. Ellenkező esetben goromba leszek. Úgy is kell? Egy percig se hitje, hogy különleges elbánásban lesz része. Hát nem is. Nem is. Nem tűrök el magától semmilyen mulasztást. A bűvádi eljárások szabályai alabamában. Elvárom, hogy ezeket ismeri, amikor a tárgyaló terembe lép. Elfogadja a feltételeket? Ah, oh, persze. persze. semmi akadálya. Egy vastag könyvet nyújt át nek. Ennyi az egész?